Harmadik fejezet Mrs. Bennet hiába kíváncsiskodott. Öt lányos segítségével sem bírt a férjét rávenni, hogy megfelelő leírást adjon Mr. Bingleyről. Különféle módon ostromolták, leplezetlen kérdésekkel, agyafúrt feltevésekkel, távoli célzásokkal. De Mr. Bennet... Valamennyiük ügyességét kiátszotta, és végül kénytelenek voltak szomszédnőjük, Lady Lukás közvetlen értesüléseivel megelégedni. Lady Lukás igen kedvező véleményt adott. Férje, Sir William el volt ragadtatva Mr. Bingley-től. Egészen ifjú, feltűnően jó képű, rendkívül kellemes fiatalember, és ami a legfontosabb, a következő bálon nagy társasággal fog megjelenni várhatna ennél többet. Aki a táncot szereti, legjobb úton van a szerelem felé. Így hát vérmes reményeket tápláltak Mr. Bingley szívét illetően. Ha az egyik lányom révbe jut netherfield mondta Mrs. Bennet férjének, és a többiek is mind jó férjet találnak, akkor más kívánságom nincsen. Mr. Bingley néhány nap múlva viszonozta Mr. Bennet látogatását, és körülbelül tíz percet töltött vele a könyvtár szobában. Abban reménykedett, hogy a fiatal hölgyeket is üdvözölheti, mert sokat hallott a szépségükről, de csak apjukkal találkozott. A hölgyek valamivel szerencsésebbek voltak, mert egy emeleti ablakból megállapíthatták, hogy Mr. Bingley kék kabátot visel, és fekete lovon érkezett. Nem sokkal ezután meghívták vacsorára. Mrs. Bennet már összeállította a fogásokat, amelyekkel háziasszonyként kívánt tündökölni, de Mr. Bingley válasza az utolsó pillanatban az egész dolgot elhalasztotta. Közölte, hogy másnap a városba kell utaznia, ezért nem fogadhatja el megtisztelő meghívásokat, stb. Mrs. Bennet-et egészen lesújtotta a válasz. El sem tudta képzelni, milyen elfoglaltsága lehet Londonban ilyen rövid idővel azután, hogy Hertford sörbe érkezett, már-már attól tartott, hogy Mr. Bingley állandóan ide-oda utazik, és nem telepszik meg Netherfield-ben, ahogy tőle elvárta. Lady Lucas kissé csillapította aggodalmait, mert úgy vélte, hogy a fiatalember nagy társaságot akar összegyűjteni a bárra, és ezért utazott Londonba. Hamarosan hírement, híre ment, hogy Mr. Bingley tizenkét hölgyet és hét urat hoz magával. A leányokat lehangolta a hölgyek nagy száma, a bál előtti napon azonban megnyugodtak, mert értesültek, hogy Mr. Bingley tizenkét hölgy helyett csak hatot hozott magával Londonból, öt nővérét és egy unoka nővérét. Mikor pedig a társaság belépett a bálterembe, kiderült, hogy csak öten vannak. Mr. Bingley két nővére, az idősebbik nővér férje és még egy fiatalember. Mr. Bingley jóképű, kellemes arckifejezésű és könnyed, természetes modorú úriember volt. Csinos, elegáns nővérein azonban meglátszott, hogy társaságbeli hölgyek. Sogorán Mr. Hurston meg csak annyi látszott, hogy úriember. Barátja Mr. Darcy azonban hamarosan magára vonta a terem figyelmét magas, előkelő alakjával, finom arcvonásaival és nemes tekintetével. Öt perccel belépése után már körbejárt a hír, hogy évi tízezer font jövedelme van. Az urak jóvágású férfinak minősítették, a hölgyek kijelentették, hogy sokkal csinosabb, mint Mr. Bingley. Az este első felében nagy csodálattal figyelték, amíg a modora és nem keltett, és a hangulat ellene nem fordult. Felfedezték ugyanis, hogy büszke, Lenézi a társaságot, és méltóságán alulinak tartja, hogy köztük jól érezze magát. Akkor aztán hatalmas derbissőri birtokai ellenére is úgy döntöttek, hogy barátságtalan, kellemetlen a viselkedése, és össze sem lehet hasonlítani barátjával. Mr. Bingley csak hamar megismerkedett minden jelentős személyjel a bálteremben. Élénk volt és közvetlen. Minden táncot végig táncolt. Haragudott, hogy a bának olyan hamar vége van, és megemlítette, maga is rendez házibált Netherfield-ben. Az ilyen szeretetre méltó tulajdonságok önmagukért beszélnek. Mennyire más volt a barátja! Mr. Darcy csak fordulót táncolt Mrs. Hurst-tel, egyet Miss Bingley-vel. Kitért az elől, hogy más hölgyeknek is bemutassák, és aztán egész este fel alá a terembe. Csak néha szólt egy-egy szót saját társaságához. Jelleméről kialakult az ítélet. A legbüszkébb, legkellemetlenebb ember a világon, és mindenki azt remélte, hogy soha többé nem teszi be ide a lábát. Leghevesebb ellenségei közé tartozott Mrs. Benet, akinek általában nem tetszett Mr. Darcy viselkedése, de ellenszenve személyes haraggá fokozódott, mert a fiatalember megsértette egyik leányát. Mivel kevés volt a férfi, Elizabeth Bennett két táncot kénytelen volt végigülni. Mr. Darcy egy ideig elég közel állt hozzá, úgyhogy Miss Bennett végighallgatta a Mr. Bingley-vel folytatott beszélgetését, aki pár percre odament a táncolóktól barátjához, és őt is táncba hívta. Gyere, Darcy! mondta Mr. Bingley ne húzódj a tánctól. Rossz nézni, ahogy így egyedül, sutánál áldogász. Jobban teszed, ha táncolsz. Semmi kedvem sincs hozzá. Tudod, mennyire utálom a táncot, ha nem ismerem jól a páromat? Ilyen társaságban egyszerűen képtelen volnék rá. A nővéreid el vannak foglalva, a teremben pedig nincs még egy nő, akit felkérni ne volna számomra büntetés. Hitemre én nem lennék ilyen kényes, kiáltott Bingli. Becsület szavamra mondom, soha életemben nem találkoztam ennyi kedves lányjal, mint ma este. Van köztük néhány rendkívül csinos. Az egyetlen csinos lánya teremben az, akivel te táncolsz, mondta Mr. Darcy, a legidősebb Miss Bennetre pillantva. Ó, oh, a legszebb teremtés, a életemben láttam, de ott ül mögötted az egyik húga. Hm, nagyon csinos, és bizonyára igen kellemes leány. Hadd kérem meg a páromat, mutassok be téged. Melyikre gondolsz? kérdezte Darcy. Megfordult? Egy pillanatra Elizabethre nézett, mikor azonban tekintetük találkozott, elfordította a szemét, és hidegen ennyit mondott. Megjárja. De nem elég csinos ahhoz, hogy engem kísértésbe ejtsen. Olyan hangulatban pedig jelenleg nem vagyok, hogy a mellőzött fiatal hölgyeket felkaroljam. Legjobban teszed, ha visszatérsz a párodhoz, és mosolyaiban sütkérezel, mert rám... Jába pazarolod az idődet. Mr. Bingley megfogadta a tanácsot, Mr. Darcy pedig tovább sétált. Elizabeth a helyén maradt, és nem mondhatni, hogy túlságosan barátságos érzéseket táplált iránta. De a történetet később jókedően, mosolyogva mesélte el barátnőinek, mert élénk játékos kedéje volt, és minden nevetséges eset mulattatta. Az egész család kellemesen töltötte az estét. Mrs. Bennet örömmel látta, hogy a netherfield társaság el van ragadtatva legidősebb leányától. Mr. Bingley kétszer is felkérte táncra, és a nővérei megkülönböztetett figyelemmel tüntették ki. Jane épp úgy örült ennek, mint az édesanyja, de a maga nyugodt módján. Elizabeth együtt örült Jane-nel. Méri hallotta hogy úgy emlegetik, mint a legműveltebb lányt a környéken. Catherine és Lydia pedig soha nem maradt táncos nélkül. Az ő korukban még ezt tartották egyedül fontosnak a bálon. Ezért jó hangulatban tértek vissza Longbornba. Ebben a faluban éltek, mint a helység legtekintélyesebb lakosai. Mr. Bennet még ébren volt. Ha jó könyv volt a kezében, megfeledkezett az időről. Ez alkalommal kíváncsian várta az este sikerét is, amelyhez annyi vérmes várakozás fűződött. Magában azt remélte, hogy felesége csalódni fog az idegenben, de hamarosan rájött, hogy egészen más történetet kell végighallgatnia. Ó, drága Benet! nyitott be a felesége az ajtón. Pompás esténk volt, nagyszerű volt a bál, bárcsak maga is ott lett volna. Jean olyan tetszést aratott, hogy szinte hihetetlen. Mindenki el volt tőle ragadtatva. Mr. Bingley is nagyon szépnek találta, kétszer is táncolt vele. Ő volt az egyetlen a teremben, akit másodszor is felkért. Először Miss Locast kérte fel. Hogy bosszakott, amikor táncba indultak, de Charlotte egyáltalán nem tetszett neki. Ha, kinek is tetszett az a lány? Mikor azonban Jean beállt a táncba, Mr. Bingley szeme rögtön rajta. Érdeklődött iránta, bemutattatta magát, és felkérte a következő két fordulóra. A harmadik tánc két fordulójában Miss King volt a párja, a két negyedik fordulóban Marian Lucas, a két ötödikben Megan Jean, a két hatodikban Lizzie, ami pedig Boulanger. Ha rám is tekintettel lett volna, kiáltott fel Mr. Bennet türelmetlenül. Akkor fele annyit sem táncol. Az Isten szerelmére ne beszéljen többet Bingli táncosairól. Bárcsak már az első fordulónál kificamította volna bokáját. Ó, szívem! folytatta Mrs. Bennet. Egészen el vagyok tőle ragadtatva. Milyen rendkívül csinos férfi, és milyen bájosak a nővérei. Életemben senki sem láttam még ilyen elegáns ruhákat. Mondhatom, Mrs. Hurst csipke galérja. Mr. Bennet ismét közbeszólt, stítakozott mindenféle divatbeszámoló ellen. Felesége kénytelen volt más tárgyra térni. Sok keserűséggel és némileg túlozva adta elő Mr. Darcy felháborító udvariatlanságát. De biztosíthatom, tette hozzá, Lízi nem sokat veszít azzal, hogy nem nyerte meg Mr. Darcy tetszését. Végtelenül kellemetlen, szörnyű ember, nem érdemes a kedvében járni. Hihetetlenül öntelt, magasan hordja az orrát, pöffeszkedve járt, kelt, mintha tudja Isten ki volna. Az élányom nem elég csinos, hogy vele táncoljon? Ha, bár maga is ott lett volna, drágám. Jól megadta volna neki. Ki nem állhatom azt az embert?